Manifestadean birak, eskualdunak kanpurat burgesak burua gora eta gurekin zure izena? Maitane! Maitane, beraz, zergatik gaitik ementzira? Hori, xarri sozialetan ikusi dut uh, deia, goa nuen uh, maiatzaren leheneko manifan hartzeko eta egia pentsatzen dut urbiletik uh, unkin zen uh, nuela e, et, etxe bizizaren uh, arazoak ta bon, pertsonaiki saiatzen etxe bat erosten eta e ebi momentuz e ta santza handirik izan eta ezt uh, lotu hoi. Egiat jada COVID e, krisia aintzen asan nintzen begiratzen eta eta krisa denborado zen posible hori sekatzea eta dena eta bezan sinzoi etxe bizitza edo etxe bat sekatzen etaunetan? Iago, sí, bak nekaldegan, beraz pentsatzen honi ege esago e izan entzela eta, eta bate, or, e eta gero mintzatzen zira hori e um, etxeak salten dituzten pertsonekin eta agentzietan eta hori jaiten dute momentuz etxeak ez direla sartzen edo sartzen diren etxeak biziki gareztiak dira guretako eta gure urte xar, ilabete sariarentzat ez da posible erostea. Beraz, bizik luzatu deia diari, edo deiaari erantzen duzu. Gaur, bai. Lehen aldizu zuzu, parte hartzen maiatzeren leheneko manifestaldia? Ez, ez, ez, ez, normalki eto hartzen uh, niz uh, urtero, baina, bo, egia hor uh, gehiago labekin, joa eta nintzen, eta, bo, kiskat goizago eto geniz, eta bizi uh, antolatzen zuen ikitalian parte hartzeko. Beta aurreko berdeak nahi tarat uh, ezagir dituzu Bate, beti <laughs> erabiltzen ditut berdeak. Nire esker maitane? Ba, nire esker zuri. O, gokala! Nire bakarra! O, gokala! Nire bakarra! Hala, giruan gira hemen, manifestaldian eta gazteak ere bildu direla. Maiatzaren bateko bildu gira, hanto batzeko, beste aldakikapen batzuekin, gehiago bojoka egun bat dela diadanik eta ez beste egun bat aldakikatzeko. Eta beti, ojo itarrazteko, be, langilean uh, nazioarteko egun hori, dela um, langile guzien uh, bojokarako egu, egun bat, eta dela eguneroko uh, bojokabat ez guna antzideak. Uh, ez direla bakarrik industritako langileak, langileak, baina ere denak, feen gazteak ere horren uh, menpeko girela, fe, eta, eta, eta bueno, fe, nahi dugu pixkat... Uh, Be, um, estatuaren eta sinikatuen ere ejolaaren eta haien uh, funtzioen uh, mugak pixkat uh, adierazik. Ez girela, gusten dugula haien estrategia edo ez dela uh, bezikia egealista eta pentsatzen dugu beste bide batzugu behar ditugula uh, eraiki eta antolatu. Ipare Euskal Herrian adibidez, zoi indira harazona gusiak, gazte entzat, or, problematikak uh, yes. zuen hartian haipatzen dituzunak? Ba, Nik uste, denen problematikak dira, gero gaztek gehiago bizitzen ditugu. Gazteak e, subjektu zapaldu bat bezala bai gira. Baina baditugun problematikak, betikoak dira, etxe bizzarena, lan prekarioena, e, elkartzeko gune falta, eta duiku bestarat pixkat bideratuak, e, despolitizazio sobat. Eta beraz, gure burua defendatzeko zaitasunak. O, bat, zira hinez. duten edo hartzen ari diren gazteak ziste. Hor, bai. e, ala ere gazteetan ere zabaltzen da, pixka bat konscientzia hartze hori or, pandemiak irauten baitu. Ben ikuste bai, abiatzen da, de realitatean bizi ditugun injustizietaz eta horiek bizitzean. Be behar ditugu pixka bat ulektu, beste naz gelditzen da emozio utxa, ase-ge utxa, eta ez gira horretar joanen emozioekin goiten bagira abakarik, eta nahi ditugu bai, Bistanda, ulektu egotik zendako egealitate horiek bizi ditugun, hain bortitzak dira eta eta eta bortitzagoak dira, eta izanen dira, beraz nahi ditugu bai, Be, haiek ulektu, politizatu eta formatu bai. Bidezka? Antikapitalista! Antikapitalista! Antikapitalista! Horkokana! Biberakana! Horkokana! Biberakana! Maiatzaren uh, lehena berriz aldarrikapena eguna. Uh, gurekin, ez jete dik, Jean-François menta berri. Gero eta bergeiago karrikaratzeko. Uh, hori uh, beti bat gure aldarrikapena, orduan uh, hori ez da aldatu. Uh, xolata beti behititzean aridera Hori orduan ez da bateria aldatu, egia da sanitario krisa horrekin dena anzten da bait, eta pentsatu aldugu eta ez da zaila pentsatzea argun krisia izanen dela gibilean eta orduan gero eta larriago izaren dela langiaren aldetik Langilentako argun larria izanen da orduan segitu behar, behar dugu arrerik apenak eta orduan mobilizazioa ere Pandemiak uh, justizia sozialaren kontra egiten dut, zure ustez. Gobernuak ere? Bai, uh, dira da, ikustean aldarikatu aldarika dutela, ikusi behar da, zer den bernean, Uh, nahi dute dena esiltasunean isil, pasatzen, pasatzea, eta orduan okusten uh, dugu beti langilean kontradela. Uh, adibide bat uh, baimendua da uh, nonbait, uh, licentzia menduan denboran, uh, uh, behar hitz ordua egitea uh, nunbait, anbizio orduan horako uh, gauzak uh, ez, ez dela nartu. Uh. Beren lanpostua defendatzeko behar da beste zerbait egin, orduan, uh, Eta hain uh, nitz lanpostua galdua izanen die. Uh, Krixi ekonomikoa bat zen, jadaleen hon. Eh. Nunbait uh, azpian zen, uh, ongi gordetua, baina uh, sortzen ari zen. Uh, krisa sanitarioari esker, erran ahalute, guau! Be wow, uh, de, de, den asuntzitu ahalute, maina... Uh, hori uh, lotan zen eta azpian zen, hor uh, enpleguak dezagarrazteko hori uh, baliatuko dute eta initzek baliatuko dute hori xo da Gero, egia da uh, Ostararitzaren aldetik uh, krisia izanen da ere e, ere Maina, bon, uh, egia da, ez da ezin dugu xoki erran uh, ez, dela, ez dela deus Maina, industrierentako neustez uh, baliatuko dute uh, Fixa hori bai. Jean-François menta berri, Bai, zuri, mire esker berri. Beko, aramendi egon zuri? Egon Beraz, inauta aramendi badakigu, eh? Bada lan e-reforma, hor diokoan dena. Eta babes soziala azpimagatu duzu, eh? Ikusita egoera, guk pentsatzen dugua, norabide osoa aldatu behar dela, eta azken hilabeta hoetan e, gobernu frantzisak hartzen duen norabidea beti bezala juten da, kapitalaren mexeretara eta ez langiren mexeretara zerbitzu publikoak handitu beharko genituzke eta bai osasun eta bai irakaskuntzen eta bide hori ez dute hartu, beraz guretzat oso importantea dela kalea berriz hartzea e, azken hilabete hauetan badakigu ez dela oso erresa izan baina hala ere karrikaren bitartez pentsatzen dugula, e, lortuko dugula e, nora bide hori aldatzea Eta horregatik aurten ere saiatu dugula beste sindikatak eta eragile sozialekin e, olako mobilizazio bat eginez eta honen e, bitartez ere eta indar guztiak batuz badugula aukera urrunago juteko. Covid-19 lagialdi egoera, uste duzu Frantxeko gobernua egoeraz bariatzen dela? Argita garbi e, haien erreformak ez dituztela kendu, e, segitzen dutela berdin-berdin, Erabili dute konfinamendu hoiek eta etxeratzea egindua ere jendea ez gehiago mugitzeko, zaitasunak ematen dizkigute antolatzeko eta mobilizatzeko. badugu adibide bat Frantxes Estatuan sekuritate globaleko legea horiek zerrekarriko diguten, baina ikusten dugula ez dela bakarrik Frantxes Estatutik etortzen dena. Ego aldetik ere etortzen zaegun eraso horiek ez dila honargarriak eta ezin dugula hortan gelditu. beraz. Bai, mobilizatu behar eta albezain bat lortu behar dugula denak batera nora bide hori aldatzea.